الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد النبي عليه والسلام ده سيرت سلسله شروعا په دا سلسله کې د هجرت واقعاتو ته مونږ رسیدلی یو د صحابه کرامو ته حجرت نبات د نبی له صلوات و سلام هجرت چې کله مشرکین او خلاف د قتل او د کولو منسو باندې وکړه بل ترپتا الله پاک نبی عليه السلام ته حجرت حکم او نبی عليه السلام او بکر صدیق رضی الله تعالی انو د مکینا قوتل او غاری سور کې بنا اوسیو دغه ستفسیدی واقعیات او بیان مخکی درس کې شوه نبی عليه الصلاه والسلام چې کله د کور نامه کې نروت او غار سور تراغه نو سور کې دریش په کړي و دری ووځي تیرې کړې په 27 سفر باندې ویروته د جوميرا تروزوا نجوما خالي او اتوار دا درې ووځي په غار کې تیرې او د پیر په ورځ ډېر د غار نه دی او دا جی به اتفاق ده چې د نبی له صلوات و سلام په پیدائش د پیر پورز وفات هم د پیر پورز او د مکه نه د غار نه وتل هجرت هم د پیر پورز د دوی څو کې نبی له صلوات و سلام ترتیب بدلو چې ابو بکر صدیق رضی اللهونه او نبی له سلام خو بغار کیو او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او یو سویره عبد الله ابن ابي بکر رضی الله دړي روخيار نوجوانو او د مسلمانو به وروسته د ابوبکر صدیق رضی الله هو دوره خلافت کی د بکر صدیق نا مخ کې وفات شوه عبد الله رضی اللہ تعالی دیرا دشپی رات غار او د ټول ور حال احوال د مشرکین خبر یترق منسوبې د قرونو حال احوال به نبی رسول سلام او بکر صدیق طوی شپه دیسر تیरोला او سحر وختبا تريقه نوته او مکیتابته په داسې طریقہ چې مکیوالو بسر کرتے دی په مکه کې او دایو دا خیالو جوړه د شپه مکه کې کړه حالانکه د بشپال ته نبی ادر سلام وبکر صدیق سره کړه دویم د اب صدیق رضی الله تعالی او طالان هو غلام نه عامر بن فوهیرا رضی اللہ تعالیٰ نو قدیم الاسلام صحابی دی اول اول وقتی اسلام را اولو مکتی خود توفیل بین عبداللہ الله آغا و لبا دی اسلام دیب تکلیف ورکو نو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو اغنواغس و آزادک نو دا دا آزاد کرده غلام و بکر صدیق رضی اللہ نو سرو دا, دا خادمه نو دا امیر بینو فرحیر رزی اللہ و تعالیٰ انہو با گڑی بیزی نو طول و رز ویچی گڑی او سرولی نو داسې مازیګر ما خام دا بیده غر پال راوستی غر سور والا دقل تا بی یو خداو کرل چی د عبدالله دا کم خپو قدمونو و بیده گڑو بیزو پا دی قدمونو ختم او سحر مې دغه سېکو عبد الله ووختی وو دیم مر پس شاته وو دغه واپس قدمونه مې په دې ګړو بيزو سره ختم چې خلکو د پتوونه لګي چې څوک د دتل راغله او په دغه ماخا مازيګر ما به پېمه ولشل او دا به برغار تھا او ویلا عمر کر نبی عليه السلام او بکر صدیق رضی الله تعالی عنه دغه گذران بدرې وروزي دری دا سو خبره تر واه یا د دې په ذریعہ سه سوال جواب واه به ام کو دا دری شې په چیرې شونه د پیر پورز سحر د دی وتل نو پدغه شپه نبی صلی الله و سلام ابوبکر صدیق رضی الله یو کسر خبره کړي واه ام مشرکو عبد الله ابن اورېقت اورېقت اغسر خبره کړي وا په مزدوره چې تبمنګه مدینې ته بوځي د 10.5 دلارو ماهرو پويو کما عملرض کنه شهر عام او نوبيي له سلام ته او بکر صدیق ته معلومه وکړه چې ابو بکر صدیق رضی الله عنه په دې لارو تراتې شام ته تجارت له مدینې خو شړې لارې زګدی په سی اعلان شيو نو, دیپا دے نو سا دی په دی عملار نتلل اونې ویل شي نو دغه سړی سره مخ کې خبره کړې وه چې تبو مدینه پوره بوزه په شړو لار وبموزه تر بوم دون مزدوري درکو او دا او خان چې کوم بکر صدیق رضی الله حجرت ساتر وهجرت او خان هم د تاواله کړی چې دا او خان وبې امون پسیرا وره وګره دا شړې مسجد ولیکن د جبی او د واده پابند به با اعتماد یې راته خداتب اوس و خوانو اعلان شوه نو د دې اصول په اخلي مزدوري او غوخان اوس و غو ناله واعربه دا یوسفته کفر او د شیب چې دون وی غیرتمن خلقو چې زل به یو خبر او کړیو به ولړ خلافی به نه کوله به د بیگانه د حقیقت نو پدې وجه بابا سوال او چې یو بس یې بابا ولر او فلک د پخې نبی عليه السلام سوال جوابو کو او را رائے ځان سره غوښانم راورسل او بیا روان شي نبی عليه الصلاة والسلام چې کله د مکه نو خبر یعین مکه پس یو خدای وچی پدې کې د الله کور بیت الله محترمین زلک او دین دا د پلاړ نیکو د دوه خلې وطن دې کې ورسره په یو کړی وطن کې پیدایشي لوی دا غزن بیا زینوی یعین انده روانه خبره خپل کړې وطن دې محبوبي شړی نو نبی عليه السلام په یو غټه باندې دا سوتره د مکه تمه او مې ته ه کې ان نه کېله احبل بله د لږیا ته په د تمام و کلو خاریو کې ډټولو نه خوښکی زهه مجبوریم که قوم ځ او زه به هچرې د دی کلي نه نو ترمیزی او نیسی کې دا روای شته بررح نو بیاله اسلام خو خپله ما یس کا ل دیر مکه مو خو په د الهجرت الله رب لی ز سائتون نازل کړي د تسلې د پاره او باغی د نبی علی السلام بیا ډیره تسلی شوه دا روسو نازل دی خو دا خبر را لنو دې ز به اول لکه د محمد دا آیات تقریبا د ارلم وکایم من قريه هي اشد قوت من قريه اللتی اخرجت احلکناهم فلا ناصرالهم ستا دا دی کلی دا خلکونا نورو کلو والا دیر مضبوطو پخوانی آدیان سمودیان وغیرہ ستا دا کلی والا چې دا تا دا دی کلی نه و بسی و ویویس امی حلا کلیو پخوانیو دا ایسو کم دادینو دیو مرانا بچنش دا غرنگ. بل سوره قصص کے اخریاتونو بچی سی یاد کیو تا ویلو ان الذی فرض عليك القران لرا دوک علامات فبکی گما کم ذات سے پتا قران فرس کړي دے دا غی علم دا غی عمل دا غی دعوت او تبلیغ دا غی قانون و نفاظ دا دا او نفاذ نو دغه ذات با تا وپستی کری تراو دي نو د فاتح وشکل راغه فاتح مکہ دا بار حل د تاثیر نبی علیہ السلام قدی بس تسلیو شوان بارحال بیروان شو نو یو بکر صدیق رضیلان ہو دے دویم نبی علیہ السلام <سؤال> دے درم آمیر بن فوحیرہ دے و سلو رم مسردہ لار خودون کے دے عبداللہ <سؤال> بنی <سؤال> اور قدر د سیرت کتابونو والا دا سورلي مختلف خبري کړي دی خو دا بګه مشهور ا سيدا چې نبيه عليه السلام په یوو خکیناز په بلو خو ابو بکر صدیق او ورپسې شاط خپل غلام او تریمو خو د هغه لارخودون کې وو په دریو خو نه نصي خدای او د دی کتابونو کې کی د هجرت کسرپ تذکره د ابوبکر صدیق رضی الله عنه او د نبی عليه السلام کی ورنادات وکاسانه بسره ایا خو مشرکته بس خو مزدوري راغلی مزدوري واغشت او واپس شه او دبل تابع د غلام نه نو ابوبکر صدیق د دا پارزان انصار بوتچې پلار کې خدمت کار مات پکای دی. نو تذکره زیات تر عمد دې نبی عليه السلام او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه کی د خودون کی مشرق لار داسه اختیار کړه چې هغه د مشریکین مکن په ټاوا د غار نه چوتل نو د مکی جنوب طرف تر روان شو یمن طرف او ساحل سمندر ته ځان ورسو دا موجوده جده چیرې د جدید ځان ورسو او بیا د جدینا مدینه طرف روان تر شو او روان هم داسې شوچ هغه عام لاره پریخو په شړو لا روان بعضې کتابونه واللهسیرت د د ناخشه بیا را کړي دي اوښودري لکه اطله سرقران یو کتاب د هغه نخشهخلی د حجرت نو چې کم لار د حجرت ته نغې پرخته د حجرت د لارې نه کله داسې یو طر ته کلو ته نه نوي که پس پهېلار راشي د بل ته کلو ته نه نووززی کله داسې داسې ټول داسېات ته لار دا اولارلار نه اوړی راي. پدې طریقا دی هجرت کړي پدې لارو کې بیا د جدي طرف نه دی شمال طرف روان شو شمال طرف ته مدینه راځل نو نړیوی رسول الله صلوات الله علیه و برغله د پکلو ناغ عثمان علاقہ دا خدای علاقہ دا څړې سم چې د مکینه و مدینه ته چې پېږي روډ باندې بوډون موډ نو دا ممن راډیا کلی دنډري بلې روډ خنې دن دنډري خوله دا کلی دا شنو ډېر مختلف کلو باندې نبی عليه الصلاه والسلام ورته شوې برحال په دې طریقہ دی, دی روان شي کله چې دوی طلع نو ابو بکر صدیق رضی الله عنه د وس ورله ساتلې وو خان نو پدی دواړو خوانو کې چې کم به تر هو سوړلیونه هغه نبی عليه السلام ته پیش شې پدی به تر باندې نبی عليه السلام کې نو نبی عليه السلام تو والسلام ورته وي چې دو خدای عالم خو بسمن بس پیسې و درکون او ته رسول په سی نه عالم بس سمن بسمن هم خابي علي ابوبکر صدیق خو تابیدار سره وبس یې مناله نه صحیح ده ورنه د ابو بکر صدیق و تمام مال او جان د نبی علیہ السلام نو قربان او نبی علیہ الصلوۃ والسلام د دا پاره داوی چې دا حجرت یو ډیر نیک واظیم ممل دی نو چې پدې کې زمان مال جان دواړو لای نو د مال په خپل لګاو زکه ابو بکر صدیق وای زبر تعالی د دې پیسې در کوم حالانکه ابو بکر رضی الله تعالی خو خپل تمام مال خدای دې سلام او پیغمبر قربان دې نبي عليه السلام اخري وخت کې ویلي یو وخت کې په دې مرزه وفات اخري ورځ او کې ورځ راوته او وه کړه چاپما صحه کیوای نه چوددا واقعيات کې په دې اچلو بل زوای نو یو کس دې له پارا پاسه چې دا نبي عليه السلام نه قلاريږي چې قلاري ما یو کس پاسه چې زيار رسول الله زما پتا باندې صدمر پیسې او وګورته او کرطا سوور کا او وګورته او ور کا او وګورمال خپل مال غنک نه په قربانا دارنګ بل سړې پاسې یا رسول الله زما دارباندا حق دی چې ورځ روانو مو تپ سوورله سور یو تا, تا سارول کې چابک یا لخت ور کوله زمان بل ولای را او ته خرش لخت رول موه او ته ناغه وخت کې زمان پملاباندې سادر مادر نو انا وی ملای نه ساده او ور ملاو اغه مهر نبوت ول اخکل وي صرف دیلمي وي او چې تقلارش برحال نو بدر مو قنبی اسلام او سلام ویلی ما سره چه چه سه احسان کړو تولو احسان ما پور کړې بو بکر نه دا احسان ز نه شم پور کړې دا ول الله خیرت ورک دې چې کلو مسلمان شو بکر صدیق رضی الله نو هغه وقت کې د سرا 40000 درهم 40000 درهم ډیر لوي شه تقدور 40000 درهم او دا چې د کله اسلام راول نو دا ټول مال په دین اسلام او پیغمبرولو دین یې لګاو پیغمبر باندې ور ورسره مسلمانان غلامان به غشتلو آزادول بی. او یې کله چې حجرت لته نو د سره 5000 درهم ګور کې پروت نو 5000 درهم امزان سره او هغه د دې لپاره چې په لار کې په هجرت کې ولته په کاری خو بچو لري سپره نه او ارسس نه سکه یې خو د جیب مې کې ځای رسول خو لیکن دا ټکم پهنګ و دی چتا د پلاړه د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی ابو قحافه رضی اللہ تعالی ابو داوود پس ترګمړندو اخر کې بلون شه او پسترو کمزور شه نو ابوبکر صدیق چې ارسه او مال پیسې نو وې دې پلاړ یې وې چې د لورته والې اسماته رضی الله عنها چې پلاړ د سفر چې مار چې پرې خواته نه نن دواړو خياره وکړه چې ای صدیق تورې شان دې کړې دا سې کہانی ذکر کی وغیره غشتي وغه فدا سې تاخ کې پس کې کپڑا مپړکی ناسما وتوی بابا ډېر سره تا پریشي کم دی دا سې لاځي پیو دا خا, خا بیا خو دې مال پاتې دا به زمونږ خرچه پیګی مال کې او چتکړ ابو بکر صدیق رضی الله تعالی او مالم مومین عشر زلان هوی چې دغه 5000 درهم چې چتکړو ناغې ټول خرچ کړه تر دې چې مسجد نبوی که زما کا غسل کیدان رضی پے سیم ابو بکر صدیق پر کڑے نو ابو صدیق کا 15000 بس کو جمعہ ختم شو اوم المؤمنین وی کرے چې زما پلا ربو بکر صدیق وفات کید نو یو درہم او یو دینار هم دا غنه نو پاتشه تول مردا اللہ په دین باندې د اصل ټوکړه نادر له شان او مقام د ابو بکر صدیق رضی الله تعالی برحال دیروان شیوی زی او وکر صدیق رضیلان ہو کلا واقع وی او دا واقع یو صحابی تا بیلی دا صحابی و عازب رضیلان ہو برای بن عازب نو برا او عازب پتبانده سقرزو دا وکر صدیق دوخ پالانه په خرڅ کړو مبا بکر صدیق ورته لکه پیسې رول کړل نو هغه پیسې ولرولم خو د تما ته د هجرت واقع وای مبا بکر صدیق ته د واقعیا بې وې چې کلمون د غار نو وته نو یو شهو نیمو ورځ چې من سفر وکړو نو دروازې داسې غار می ټیم کې د انور تیش ګرمي زیاتش نو مو یې دمو فما سوره کته چی چرتا سوری چی دی سوری تا دا, دا نبی علیه صلاط و السلام لگه را کتل را کتل منو یو غټ گٹ کمر میولید دا ای خواه که نور په نور را توشی نوغل تا عیسیف شو زبرلم اغزیمی سفارا صفاک او مصرس سادر یا سشیو اغمی واچو. او انبيي عليه السلام د میته دلته آرام کو ودشه سفر د سترې او زبا غیر چا پیرسو کیداری کو ګورم چسو رانی شیا ځکه چې خطرې وختو او اعلانم شرو دغه رسونا عجیب خدمت د ابو دی سترې خدیم دی خو ته آرام کو ربي عليه السلام خلاصو کې او برابر کړي نبی عليه السلام نو نبی علی السلام دغه ټیم کې لګ آرام وو دا, دا نبی علی السلام رستم معمولو چې د غرمې ټیم کې د قیلوله دغه نبی علی السلام معموله عادت او د سم یو مستحب عمل لې نبی علی السلام ای حدیث کې راځي چې د قیلوله اهتمام سره سړی تا د شپې تاجو کې امداد ملایوي دغه مطلب دا چې د غرمې له بودشه نو شپې کې وا خوب الکزر دے گرما کی پوره شوی او سړے لغ سنا صاحب گزارې کړی نو شپه پاسی دی او حدیث کی راضی قیلوا فإِنَّ الشَّيَاطِينَ لا تَقِیل قیلولہ کای شیطانان قیلولینک حسنی بصری بارک راضی رحم الله او ای بازار کی او گرما اروانه ګرځید گر خلکو خلک یول بازار خلکو داسې منډه تړې والیو لګیو مصروف مشغول نوېبل چې د دې خلکو داش په ډېره د غفلت تا او بد شپه ده ځکه کله چې پاسېدل خلک به آرام لکه سات کوو یو خدای وزلندي یوه جدا خبره ولیکن دغې چې وګډیر وزینو سړې بکی دوی شي آرامو کی یا مقاومت مېلو نو دای شي د شپې هغه خوب کسر ګورې شي او سړې به د شپې پاسې لې شي برهره نبی رسول الله صلوات و او ودو شعرا ميو او ابو بکر صدیق ولاړ دی او دې کې مقتل یو قابل قابور ميو ترپنا یو ګډبره اوا ګډي وسره دي اوم ته ګټه ترپ تو کمر ترپ ارام روانه کمر ترپ آرام لرز له کده عربو کې په دې سره راغانو کې د سوري سینه ورته په مشکل سورې ملایي هغه زمانه کې نو سمچي پدې مکه نه سره مدینه ترپ تزي کنه او چابادي ختم شنو بهش مش ز دشت دشت لره لره پورې با تا حد نظر دشت ښکته او کوونه بوټې ده نه د کیکر واړ واړ را کیکر ورته کیسه ورکوټي بوټي دا غي فړو سوري موري پتنلې زمکه پورې یو او دغه مخ مخبلره لې تخکاري خوان بګرز نوبارها دغه لډبم وی را روانو پدې کې وی چې ما اوليده نو یې سو په سي وره چې تو سو کې د چا غلامه وی غره د دمکی یو سړی نوم یاد ک چې دا هغه غلامه او دا غړي میرا وستي دا ولا سرو نوې ما وتوی چې تمہاري اجازه تراکه چې دا غړ اوله شم ستا دا نوې هغه را ته اجازه تراکه وی غلا شلا همته چې رګه واره ناګه داینه مینه مې اول ولا صفاکړه ډوډموري خورموري ساريو حکینی بازی مې چې نبی رسول الله لپې ورکو چې صفاپې ورکو کن نا داینه و غیره صفاکړه دا غینه بعد چې کلا الا پې وله شلو شونو ما ته را واغست او ما سره مشکی زو واغې کیو بوي د سکولو د پارا د دسته پار نبی عليه السلام با بلاره شو دسکو مغوبو په کې لګي و چې دا پر لګي یخص نو چې رو مړو نبی عليه السلام مودو دو نوای په سو مهنا ځکه چې آرامې غډ وړ نشي په کې نبی عليه السلام په خپل پاسه ریما ورته پی پیش نو د نبی عليه السلام مسکل او یي بے ماته بے وی چوبلې د سفر وښنه ده می مچ ده بس وی روان خپله ته یو خبر اچي نار ابو بکر صدیق د دې غډبنه پګور یو اور دا خوما یو خو ګاټر مشرک ته بل مالک خدای نه لري مالک یې بل دی اصل کې نو څوک دا وایي چې دا اصل کې مشرکین او دا مشرک مال جائز دی دا خبر سي مشرک مال هما استعمال جائز نهي الوبته دا بل خبره دا دا وی عرفو دا دا وی روایاتو د عربو جریبا ململ مل مستعور ګور دویم دا چې غلامانو ته د خپل آقاګانو ترېپ نه دی اجازه ته کملما من مدار باندې پیښی نو پېمه ولا ورکا وې نو دا عربو کې عام عادت اجازت ته زکا دی, دی. دی اجازت ته مطالبه کړې اجازه ته واغ شو په اجازه ته بیا د پې ور کړې دی نو بي عليه السلام صلی الله علیه دا دا چې ملما لدا جائز دي چې وکړي इलाके ته ورغيو مسافر دی دیز اور کې خصوصو ټلښت او غشتو خو د معنی کې خدا شي نن نو د اجازه دي چې عین خلک در چور د روټي ټایم کې عینا د روټه و غیره مطالبه وکړي او وړي بلکې دونا پوره ک چرتا اشد ضرورتي او خلک ولانو ورکين بغیر اجازه م سنا سره استعمالول شي خو برحال ته خو اجازه ته او بیا د غلامانو تدخل عاقدانو د طرف نم هم اجازه ته د ملمد په بار برحال دا یو واقعیا د سي پالار دیا دی روان شوی او مخکي تلي په سفر کې چې ابوبکر صدیق رضی الله تعالی او تاجر سړیو نو په دې لارو تراتن د خلکو پیجند ابوبکر صدیق رضی الله په دې لارو به خلکو پیجن نو نبی علي السلام دونه سفر یې نه وکړي نو چې چا تمخ په پتا نه و نه پیجن دی چې تاسو نو ده نبی علیہ السلام او خوا مخ کی روانا و بکر صدیق بور پسیو لکه مثلا اگا سڑے اول دے بیا نبی علیہ السلام دے بیا ابو بکر صدیق پا دے لارا صدیق چا پے جند دوا سلام بے اپنو سا خبر دیجی سلو بار دا دا دیو خوا مکینہ دیر بار روتی دیجی نو دیو خوا پس او بکر چا تا تیجارت لروان دے بل خوا روان نو جوابه تی او کو دا د سر وسوک دی نو بکر صدیق رضی الله تعالی خو به توريه کولا ناغه به هاذا رجلن يهديني الطريق دا یو سره د ما ته لار خي خلکو به دا خیال راغې جوړې دې چرتزي لرو ته معلومه دا دلاره خودون کې دې له کسې جدي ځان سره غو مشرک را روان کړو در ابو دام دستور وی بچی جردت ل لارونه بل شړی په مزدورې ځان سره دلاره خودن لپاره روانک خدا بوګر صدیق رضی الله انه هو مطلب بلو چې ماته دې دین لار خی کنه خبره صحیح و دی خو اختیار ته دې د تورینه کارلی داس نه وای چې زه سوکه مو دی سوک د تعارفونه نه کوي ولی دا وخت تعارفه نه ده دا وخت د پټ ساتلو دی دا, دا تورینه کار اخ او توریا څټویږي تورې په ځد دروغ نه چې سړی ځان بچکی او ضرورتینو مزغیت او وقاتو کې تورې استعماليږي لکه وګورا دغه دروغ نشته خو الفاظ دا سر استعمال دا یو سړی له ما تلارخې ايته یو معنا واغسا نه د دروغ وکشتا نه برحات دیو جن عمر زیلانو هوبوي د دې توريو باركي چینه فی المعاریزه المندوحات अनिलکذب لمندوحات अनिलکذب دا تورې ندی د دې کې دا دروغه نړیر بچاو دی سړې دا دروغه نه بچکی مرحال اب بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ دغه سي تورې او د مخکی روان و او دا سفر به جاری و دا س مختصره دې لاره او چې څه سفر دا غاره حیرانه د وطو متعلق څه خبري وي ان شاء الله بل ځله وبیہ دې لاره چې نور څه واقعیت راغلي دی اباوان د مدینه رسیدو پور اقول قولي ها انا استغفر الله له ويكون اليسا